va aussi chance ont guetori a exister la laguna qui s'était put ces manquis sunerat spaitida de Ziste ongi etorriak arabezie heriko auuzapez famatuak ergan duena joen hastean. Polizia singuraturik bideo batean Robert Menar gertzen da bere auuzapez sinolarekin gorputzaren erdian, urdin txita gorriarekin aJtasun handiz eh? Oiak bat bezala azkenean heriko etxeak komunikatuna nahi izan du, et Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. Et Piskat bortitz egiten du, behar ba, barbar, ere xiriar bati hola pertsona horrek, bon, xirian familiaren erdia berdin utzi duelako, edo euh, bombardaketetan pertsonaan erdiak galdu ditu, bere ingurukoak ilak ikusi ditu, Europa berdin oinez zeharkatu du, eta ez dela bere plase garendako etxe utz horren okupatzen ari, bon, behar ba hori, anzten altzuen robermenarek, Benna nonghi on est le bienvenu quand on se comporte Eo ez da oh, egiten hori etxe utz batean xartzia eta pagatu gabe hor gelditzia. Gero egungusia deus egin gabe gelditzea hor frantxexak egiaskoak lan ean aridirelarik. Sirian egon ordez politetierik gabeko diendari ez. Edo sozte beste -e -er -be erribatetarata. Se si vous avez envie d'être accueilli, vous allez dans des villes ailleurs. Eta bai hemendik Kampo errefusiatu on bat da ikusten ez den errefusiatu bat azkenean, bere egian egoiten ez den bat, eh, janaitut ditut bere egian bezian egoiten ez den bat, edo azkenean errefusiatu bat be, bere etxean gelditzen dena, Sirian eh, gelditzen bertan den gerla asumituz, ez da Robert uh, menaren uh, falta franziak Siria bombar batu badu, egia! Joen asten, Eriko Aldizkariaren bidez ere uh, komunikatu zuen eh? jadanik menar jaunak. Errefusiatua ibegira, argazkibat uh, dezbideratuz, AFP-ren argazkibat hartu zuen. Lehen horrian eman, Macedonian hartua, kainean migrante batzu treinaitsoiten agertzen dira. Eta treinaren gainean, bia ficha beraz, uh, muntaketan uh, gehitu dituztenak. Bezie, 2040 kilometrotara, eskola urririk denentzat eta alokazioak ta etxeak denen. Zat, eta mesu honekin eldu dira, ekizue filme beldurgarrietan bezala eldu dira. Michal Zardu musikariarekin elkarri esko emaiten alko dute ere, elkarri eskatabatean errandu da daesak bidali zituela Europa egoera zailean emaiteko, ez zirila igazko errefusiatuak funtsean. Artisten artean, bada denetarik, beraz, Michel Zarduren itza hemen, eta beste reakzio bat ere manutsa horrena berak, biztan ez du berdiskortsua, hori uh, atsemaiten uh, altzen erreski, ez duela New York bere sohtegia usten plase garen zat, ongida ere batzutan horretaraztea. Itzetaputzen laster gurekin iraitz Zufia horre, lukaren dugu ondoko minutuetan. Memento skull ne sti no manu chauki Solo voy con mi pena solo va me cordena cor mi... Baina ciudad del Norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya del mar Fantasmar la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena corre Lord, me dice en el clandestino Yo soy el quebralei Maloneo Oye, el quebrale Argentino Klandestino Oro guaxo Klandestino Kolombiado Klandestino Marehuana ilegal. ilegal Manu txau Beraz Klandestino Kantuarekin Roitarazten zuena, beraz, elkarrizketa batean Estu lan eork bere Eriya plasegaren zat ustena. Eta hitz eta putzen segitzen dugu aintzina gure Eta hitz eta putzen segitzen dugu Eta gure eta lagunarekin. Eta atxalde untan, ongi etorria egin undiogu iraitzu, fiaugheri atxaldean Atxaldeon erantza. Untzai zautzen duguna, berri zeldu dira, sartzerako, formantzira. Bai, da zo. Bai, estelengu ziz bezala. Bai, formantzian. Ba, orten ere berazemen gelituko zira. Eta, bo, joan hastan piskat aipatu nien. Boeran, hain uh, entzien berdin aipatzen alginuela ere elgarrekin uh, gai hori edo elkarrezketa hori. Te feankatean kasetari batek uh, egindu galdera berezi behidezibat Errugbilari bati, errugbilari hau horretarazten oh, oh, dutzeet beraz deitzen da Garrett Thomas uh, Errugbi mundua esotzen dutzeak iduriz bezagunan gisa dute Zuka esotzen dutzen dutzen nireitz? Bistean dena Errugbi <laughs> ah, e zailazira Bara ba, ba. <laughs> Eta eta berazok uh, liburu bat idatzi du berak ago deitzen dena eta be, lehena da pikabi mundu hortan uh, bere homosexualitatea sumittzen duena uh, munduari begira eta pikat liburu bat idatzi du uh, uh, ere gauza aldatzeko mundu hortan ere, ezpaita he izan behar joko...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 Hortuko galdera, beraz, erruk kontaktuaren kirol bat da, badu olakoa hotz eh? bitxe bat. Badira ez direna, dutxak ere. Biluz eksiste, kasik duzitu kasetariak zitatzen lasten dela. Eta nola egiten zenuen zure pultsio homoseksualak kontrolatzeko. Uh, bon, zer da galdera bitxi hau iduridu uh, homoseksuala delako uh, pulxioak zin kontrolatuak uh, direla, pulxio bat irait zer da? Kontrolatzen alden zerbait da, zer da? Ah, deia, ea homoseksualitatea pulxio bat den, deia horne jostez gehiaz kampoda, eh, kasatariaz, eta ez da pulxio bat seksualitatean izaiten aldira pultsio sexualak baina homoseksualitatearen ez da bat ere, uh... hala, hein, beraz, egia da galdera ez da biziki. Ez uh... da behaliteke bergauza erran heteroseksualak. Ba, hori da. Nola egin gozienuke zure pultsio heteroseksualak kontrolatzeko, bo, galdera juntada. Dozxanai, hori da. Eta hor, beraz, pultsio bat zer uh, da definizio labo? Be, zaila da, zaila da, baina nekango nuke pultsio bat hala ere uh, ezzin uh, kontrolatua dela, kontrola ezzina dela, pultsio bat, beraz, zer gana idu uh, Uh, behar bat bilakatzen dela eta behar hori behar dela erantzun Tentsio-fixiko bat Zorri erretzen zuen Hori uh, irakurri dut, bai definiziotan hori datziada uh, behar bat bilakatzen dela eta behar hori behar dela erantzun eta beraz uh, kontrola ezina dela mm -hmm. Baina, uh, bon, hor, biztanena galdera dezbideratua da, e, irringarria da zantaikusut artikulu bat, justuki e, ertengin nuen, um, behar litaikela e, itzulikarazi galdera heteroseksual baliatuz, ertengin nuen uh, nola egiten zuz, zure pultsio heteroseksualak kontrolatzeko, hor tzen gira ez dola deus ezan nahi, mm horre -hmm. kere, uh, piskat, hor uh, hartzeko gauzetaz uh, untxada eta artikulu batean, eh, ba, dibidez, uh, beha, egiten dute, eta uh, zuek, heteroseksuala Homosexualek usi, euean, se... Se, posizio, su, nola itenusi ohean, c'est c'est pochicio su no la gainana spiana o la vera. Ah, no la Beti egiten diren galderak dira homosexualai ez heterosexualai ta eta egiten delarik alderantziz ja junta bilakatzen dira. Edo uh, zer da heterosexuala non diquel do da bat movat duzu, ez, c'est perdina. Ki sunen zatbegi aitak esketsa gututelako edo maztentza ta falta edo Noiz no ez o hartu sida eh, homosexuala assignela Ah ben tu as eu cette idée de de sexuelle sinela e gada, et gada c'est le d'a Edo devait toute la gomme était le sexuelle d'ena alors que ce côté autre suite la nuit dernière voilà vraiment chais tout consisté que je euh, qu'oso à bister euh... Bernayac dit aussi ça ça ça ça ça ça Eta usu ere pultsuetaratit zultzeko, uh, bo unda untan uh, izan dugu, joan hastean ere uh, piskat haipatu ginen uh, txurikin, uh, gaia, bainan uh, pestetan, bainako pesteetan, erasosek... Ba, Pestea guztietan, bainoaz hainitz mintzen da? Baina uh, haipatu dira ere gozka lehian, eh, izan diren erasoak, uh, hmm. hainitz izan dira pesteetan, ta bo, Eraite nugu geroztak geiago batzuek dute geroztak geiago erasu direla baina azkenean orain geroztakiago jakiten da, dira aipatzen dira, dira prentsanetan askatzen da hitza joen inguruan ohen bai? atzik, mm. da, ere, eta usu, entzuten uh, dena pultsioarena berriz ateratzen da hala ere bai. orraitzakia oh, uh, jango nuke geiago aitzakia dela Justuki justifikatzeko izan den portaera bat, eh. Mm. E, askotan aipatzen alkoholagatik ere eta ora aitzakiak atse maiten dira portaera batzu justifikatzeko. Mm -hmm. Eraso bat badelarik. Eraso bat badelarik. Pentsatzen e, tereu orain be grunea osapetsa e, e, zuena, bon, perdenburan e, neska horiek guna laburetan dira. Baim e, e, izan gabe, eh? gure inguruan ustut dut denek entzunatu gura eta Nik, eh, ene lanunduan eta lagunetan ere olako eh, gauzak jaitan, eh, kusuzunola bestituazen eta edo eh, beno nik ez duk esekulan ene alaba hola utziko bestitzen zer ekan nahi duarek emaztearen dela oino eh, era xotua baldin bada hori da, emazte batek bizi edo ibilina biluzik karrikan ez du justifikatzen gizon batek erasotzea. xotzea hori egero eh. beti entzuten dira olakoak mm. gurenek erantzuen, gainera bere postuan A ah, bon, ardurarekin grabea zen baina guri inguruan denek entzun izan ditugu deiak holako gauzak. Eta bai, hola justifikatzen dela azkenan eraso bat. Eh? Hori da. Eta igumatz ez gertatzen bada olako gauz bat guri inguruko neskatatik, guk ejango diogu, ba nik ustezena la be situaziena. Guri <risa> alabari adibidez, hori ejango genioke, mozut pentsatzen ala ere. Batzu kene dutez capable, batzuk capable dira olako hakak edita. Takit. Eh? ama sirelari edo espa edo aita sufrir menduarenaintzena hori ez dut pentsatzen hori jango bainan gero berdin bai pregozio batzu hartuko lituzke, dituki janez la situazio dent ala ko gauzak bainana zaite era soarena bizikia da gero era soa itze egiten dugularik era soa, da asieratik, uh, itz bat, izaitan alde erasobat, uh, gestu bat, izaitan alde erasobat, ez da bakarrik borxaketarena, erasua, eh, eh. uh -huh. zenta uh, borxaketak, badira, beti, festetan, kajikan, uh, edo noiz, etxe eta horiek ez ira aipatzen eta badira ainitz. Itxetan, bai, etxe etan, etan, eh. bai. Usu ere, azkenian, uh, uh, gune tabu bat da, etxearena, etxeeko bortsaketa uh, bikotean den uh, bortsaketa sexuala ere, uh, Ez kondua beraz eraz... Uh, voilà. Ez da bortzaketa bat. Ez da bortxaketa bat. Hien da kola jiten du, e, bai? Hori da, Maztei egina den bortizkedien baitan sartzen den um, gai bat, hainan... Baina, bort, nik nenukena ezan, da erasoarena, ez dela bakarik, oina jitzen, bortxaketan, um, aktu oktan bakarik, badira, beste erasotzeko modu ainitz, eta erasotzaileak badakizki ongi erabiltzen, eta askotan, emazteak, ez du, da osa jaitan, da gizonak badira ere, eh? hmm. Azkenean e, hori da ere usu e, erantzunarena, ez daki emazte batek nola erantzun orako kasuetan, e, zaila da azkenean ohituak girelarik, e, olako gauzak entzutea, e, karrikan, e, fenik pentsatzunt, e, anekdota bati, enik ertatu zautana, karrikan intzen baionan honan, eta e, tipu batzunan pastu, eta e, zu zigarreta bat ez Pasatzen aiz, eta hasi asizeizkit oiuka, salop. E, eta holakotan, bakarrik zirea eta kizuzer e, zer erantzun. Hmm? Eta alta, urridik zen, e, insultu bat zen. Eta, eta, eta seguraski, inguruan zen jendeak ez dut sekan. Az, az, az borgatzen jendea unietz, bairo mutziko ziren, eta hori entzuten da. Eta holako... Itzei, orako, erasuei nula erantzun, hori ere, bada, nire ustez, ikasteko guk bai, eta ingurukoek ere, bai, e reakzioak izaita. Bai, sustea. bada, ez ustea. Ez ustea, baina ez usteko, berda, justuki, uh, kulpabilitate horretatik uh, atera. Eta beti, emazteak, badugu, ala ere, uh, behititzeko, uh, oitura hori, edo, ezak nolak hitan aldan, badugu beti, egia da eta pentsala justuki justtuki uh, bainako pestetan aurten, baren banderola batzu talde feministek atera dituzte olako esaldi, uh... Chok uh, bat zu uh, Frantzexez ale Euskaraz, bazen bat bizki famatoa, prentxan hainitza tera dena. Uh, Frantzexez uh, tamen surmonku, uh, mamen dantagel, edo zure eskua nere ipurdian nere eskua zure aurpegian erantzun zuzena azkenean horako uh, mm -hmm. erreakzio eri. Eskubat ipurdian uh, eraxo bat da. Bai? Ba Ez baduzu baimendu, bai? Eta ordo norzartakoaren erantzuna... Right. Uh, bai? Egeakzio bat, gero, zagtako, estikoa, itz bat, edo, uh, jende texpelatzea, jiteko behirazteg egin idantzea, da hori, edo, benaz, erbait, bai, ez da egin behar, noxmalabalitzea zela, edo, zenitu, baginu, ez baginu bezala, edo, ez, edo, Bada beste bat ere, nire gonala burrak ez du, bai egin nahi, lehen nahi mm -hmm. patzen ginoen azkenan, bai. jantzkerak ez du deus... Deus justifikatzen. Eta bai honako erikoetxaren... Afitzak, azpimarratzenan ditugu ala ere, badu urteak, uh, mainako errikoetxak uh, egin nahi dola prebentzio lan hori, ala dio behintzat, eta prebentzio lan horretan, uh, mesu hau, bortxak eta seksuala krimen bat da, ama bost urteko presondegiko arriskoarekin, hau da mm. mesua. Nola ba ikusten uzuzkola komenzu bat? Ba ikusten nugu untsa martxan dela, ez da gehiago bortxaketarik, ba joanako bestetan. Zer ezan, eta egezi goxarena, egepresioarena, baina gero da portaera aldaketa bat, behar dena. Ez da, eta bortxaketa sexuala hain zin, ba beste, hori gehiagoen, era somo, eta hainitz eta oiekerre behar dira galditu. Oiek lehenik, eta dira gehienak, eta, bueno, ez nuke jango beharik, beharik behar Bon. Gero, bai, zigo jarrena, ege benan ez dira hula, mentalitatea Ez duzu deusik asten. Deus. Zuzua da, ahont. Eta gainera ez aria. Ba, dira bortxatza eta ez iraino ez ama bosturte egoitean preso. Bai, mm. ori beste gaibat, zigo jarrena. Baina negia da. Hala ere, uh, ezik eta modu gisa, uh, bon, gizon batek edo, mazite batek irakurtzen dolarik hori, uh, Ez bortxatu, bestan ez preso negira joan entzira. Bon, mm -hmm. Gero pertsona bortxatu adena bon, futitzen gira, baina zuretzat eh, kasumazu, kasumazu, zenta yeah. preso negira riskatzen duzun. Ez ikusi ze nola diren, nola ez diren obetzen gainera, eta zer, eh, olako holako erasobatek zer ekartzen alduan eh, eh, emazte edo gizon baten eh, bizian, eh, zenta jende hausten da, ez gira hoartzen, eh, baina eh ezagutu izanut nire uh, lan munduan um, uh, paziente batzu eh? uh, hautxiak Haxi Haute, hautxiak eta kulpabilitatez beteak eta hori gizartearenengatik. Mm hori -hmm. arrgita garbi horijanzteko motua edo bemozko ja nintzen, beraz ez dut lortu ez egiten edo ez dute ejan behar zen bezala edo mm hori -hmm. bon, eta hori jendea austen da, austen da eta biziki biziki zaila da berriz begi Beraz, Berazzigia da, Uh, biziki portantea dela prebentzio lan hori eta uh, behiz geitenut eraso guzien aintzinean. Mm. Bortzak eta uh, seksualarena deretzat da benetan azkena. Hori da biztandena lagiena, baina besteak ere biziki lagiak dira, eta oiek ere uh, uh, aipatu behar dira, eta uh, lortu behar da horren kontra... Um, Bujukatzen. Gai alegera batekin hasten dugu sartzea iraitz. Bai? Be, azken finean da bujuka emaztearen bujuka gauza alegera da ere justuki emazteak altsatu behar gira gure buru altsatu behar dugu eta Defenditu ere duguna, representatzen duguna, eta aintzina zina. Bai, eta ez, orrek, ez du horrek gelditzen. Ez zen. bat, e, joztuki, joztuki. Bai, bai, bai. Eta hori da Eta hor gazte batzu bali madira, doztakago batzuen zuten dutenak, eta oartzen direnak adibesa, abai, egida nik egumatez hori egin dut, edo pentsatu izan dut, hori aldatzen alba du, beha inizde. Uh -huh, bai, hori beden. Ez da emazteek ere, gauzainetza datu behitugu, hori eh, bai. bai, pentsatzeko maneretan. Bai, bai, bai, bai, bai nik edo entzuna dut, e, jaunziarena, eta bak, bai. eta bai, bai. alkolarena, edek. eta... La gizonek beti, alkohola, mozko janintzen, eta hori ere hori da semeak ditugu nok, adibidez, horako eh, gauztak ez dira bat erantzun mm -hmm. Itzoiekin, berazak urtzen gira iraitzotia uge, morala eginik, gaxik, mile eska erretarazte garte. Bai, metzi. Eta putze mankizunean, iraitzufia horre, horretarazten nautziet huar bat egin nahi baduzie, gorko kronika, zedoen zuten duzienaz, galdera bat ere giteko, bexare sozialen bidez ere giten alduziela. Twitter emidez, itz putz Facebookan itz eta putz eta Laster ere ondoko egunetan telefono bat ere ukanen duzie mesuak nahi baituzie bidali adibidez edo erantzongailuan mesu bat utzi posible izanenda, hori bertin espikatuko dautzi gu eta liz Laster uh, gurekilan kilan izanendugu Laura Landa Atlantikaldia deitzen den festaren zuzendari da bera ernterian einen da aurten bilargenalddikoz aldikotz eta Atlantikoa Ozeanoari lotutako erriak bildu nahi ditu festival horrek edatzen du azkenean beraz bere perspektiba Euskaldunak ere biztanena hor dira. Trukaketa kultural hori aipatuko dugu lastermentuz bostaketerdi Eusskagatietan berriak zurekin benadetar gain. Hogoita ho zazpi kolpatu goizuntan bilbokaldean gehtatu trein iztripuan, abandoko geltokian burdin bidearen bururatzean diren treinen geldi azteko burdinesko agastak bortizki joditu treinak gidariak ez dakize gehtatu den inkesta da kolpatuetan zazpi badira serioski unkiak. Henda iako kontxa agta etxerat joanen dira itxasuko lani bakta etxeko langileak hasteleen untantzu zendaritzan ukan bilkuran egana izan zaie, ugiaren lehenetik goiti henda iako kontaktatuko dituztela lanean noiz eta nola hasiko diren egeiteko dakiten bakarra da itsasuko ameka oe ere manen dituztela endaiarat eta hoita most langile ez da falta eta hautu eza leporatzen diote langilek zuzen Urda subin leize babestuak badira eta ondoan harobi bat, hoztan dakezka duela urtea egin zuten leherketa haundi bat harobian kalteak egin egintzituena leizeetan, elkarte bat muntatu zen leizeetako ondarearen zaintzeko, egun berezi bat antolatzen dute ora igandean Europako ondarearen egunen kari. Donostiako zinemaldia hurbiltzen ari, heldu den ostiralean izanen da estrena, paprikaztien aktorea da izanen epaimaiko buru. Tiedanik sartzeak eskura daitezke internetez, hastapeneko eta bururatzeko, bai eta ere, Donostia xariaren emaiteko ekitaldien errentzat. <totipos> Bizirik, biziren emankizuna, hilabeteko bigarren asteleinean. Aldi untako gai nagusia. Alternatiba edo alternatiben egiskak, eta bereziki alternatiba garazi. Bizirik, biziren emankizuna, irailaren hamalauan asteleinarekin. Agatxeko zazpietari goiti! esse être un gamin auzitegiko bai epaiak du, de, du fromage, de hamburger, derburger. Aztrela hengoizez, sortia klautnen gütitan. Betegu komo hifu. Vouzbergue? Vous voudriez? Non. Tribunal del Tribunal del webgunea. Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.euz web gunean. Eta lasta egitze tapuz emankizunean prentsaz pundu bat, baina lehenik entzule batek. Iretzen kronika kantu bati pentsatu du, itz bortitzak batzuentzat musika ere, baina autodefentsarikiko beraz bortxaketa seksualei begira macho blues deitzen den kantua lofoforra. Si tu payeux tu es à trois chaque fois tu vous mets à Come on. Hala entzule baten galdea emantxe macho blues deitzen da kantua Lofofo eta beraz ireitzu fia horrekin aipatu dugularik bortxak bortsaketa sexualen kasuak aipatu ditugularik autodefentsa aipatzerakoan bela hemen. hitz gordinekin aipatua lofofora. macho blues ez du da zoekere nabazie Ola erreakzionatu entzuten duzenari hitetaput emankizuunean telefonoz ere egiten handuzi erramezalala o bost bost behatzi bost behatzi hogeita marzero bat telefonora bat deituz. Iteta. Ipatzeko tenurea Beraz Momentuz eta Lastero Goitaraziz Laura Landa Gurekin izanen dela Ipatzeko Atlantikaldia Prentxan mementuko Beraz gainagusietan Kukutza berria puntu eusen guziek Ukatu dute Kukutza Era itxi Momentuko istiluetan Parte hartu izana Epaiketaren lehen saioa zen Erramezala gaur eta horat irazi dute Denak izan ziren atxilotua ertzainen holda galdietatik iesi ari zirelarik batzuk erori zirelako eta beste batzu denda edo atariaren batean gorde zirelako uh, beraz hor hausiak uh, segitzen du aintzina mementuz ortu ere ementsi PNV-ko ordezkariaden andoni ortu zaren elkarizketa diadan ez nuen inbidiarik ditu Katalunia beraz aipagai Eiotako presidentearen ustez Kataluniako prozesu subiranista ezin ez da Euskal Herriko egoerarekin alderatu berekin egin elkarrizketa edo zatiak behintztemen irakor gai begia puntu euen eta laster erzitsu bet bere duen gai bat errifusiaatuak Alemaniaren bidetik Austriak gogortu egin ditu kontrolak Ungariarekin duen Mugan, Alemaniaak kontrolak ezagi ditu uh, mugan, beraz, Schengen akordioa bertan behera utziz, Ungarian biartik errifusiatuek atxerotu eta preson degiratzeko arriskoa izanen dute. Ekonomiak haipagai ere uh, argian Europarako B-planaz biltzara egin endute Varrufakiz La Fonten eta Melanxonen Bultzadaz Parizko fet de l'humanite Ekitalitik zabaldu da deialdida Europako eskerrak B-plan bat antolatu eta Indartu behar duela Europar bat Greziarekin egiten Ari dena berriz gerta Ez dadin, peluzzubidearen artikulua beraz argia puntu euen eta errefuxiatuak ere erusiaatu krisi globala sailean beraz argian aipa gaii. ez diren gainerako etorkinei hostikoa galderazko ikurra hemen ermezla uh, Europak plantan eman duen urgentziazko planan. Ez dira errifuxatu guziak onartuak, Goez, hurbiltzen direnak ez direlarikoaruak zer egin olako uh, kontrol berezi hoain inguruko gogo eta beraz elemaiten du hemen arkiak. <coughs> Hauzolana zerbitzu trukak eta, eta elkar laguntza elburu duen ekimena endaian. Endaiako eriko etxak erritaren arteko aremanak eta elkartasuna bultzatu nahi duen ekimena sortu du. auzolan deitzen dena. Ire hilaren amabian zen beraz hori itzordua eta kaseta.eusek beraz kronika bat eskaintzen du egun hortaz. Basu karikako arte fabrika abian. Berriz ere aurten bere itzordua Berittzen du uh, hemen irailaen heorttzita hemertzan haeka izena duen Karikako artefabrika kantzerkiziko, dantza, musika eta magiak giraturiko ibiladi bat proposatzen du. Asteburu untan kazeta puntu euen xetasunak eta dispertsioaren gastua aurkezten du aldiz etxeratel karteak dispertsioaren uh, eruz senideak sufritzen dituzten arazoen berri ememaiteko txosten sortabat bat prestatuko du etxeeraek eta horietan um, lehena kostu ekonomikoen ingurukoa da orain uh, espainoez frantsesez eta ingresez. <tusurra> eta Poliki-poliki refusiaatuen agerara strukturatzen ari dela hau da be bazkektituluuan uh, emaiten duen gaia larumateko uh, elkaagetaratzea beraz, aipa gaibaionakoa, Eta Euskal Konfederazioa abarkatu Euskal Konfederazioaren uh, egiaren tenorea urbildu da uh, Lurralde kontratuari begira uh, Bihar uh, ireilaren ama bosta euskala, Euskara izanenda nagusi Euskararen lekua kontratu, Lurralde kontratuaren baitan Miteabazken haipagai refusiatuak ere zu duesten irurogeita mazazpi mila egoitza utx eta sozial balitaizke hor uh, idekitzen ahalitaizkenak e, refusiatuen zat Frantzian zu duestek beraz ateratzen duen zenbaki hau ¡Bailia! Eta bestalde, Gainagusi ere, Jirond uh, Departamentoan izan den, Tornadoa edo Rona, Aipagai, horrek ekarri dituen bideoak irudiak, hemen bilduak dira, zudu ezten horri uh, aldetan bostak. Eta berrogeita bidira, eta itzetabutzen, iritziaren tenorea, zuritza, tito betbeder. Igulon. Mila behatziun eta ogoita emiretzigarren ortean gira. Otsailaren amaja. Kafea hartzen dugu eta euskalduna kazetan hau irakurtzen aldugu. Espainiolak frantziarat. Bideak betez elduzauko perpinyaneko alderat, kataluniatik. Angogorriek bere errietan utziz biziki diteke. Frankoren eskuetan gelditu direnak ez dote dolu. Askidak alegetia Bartzeronan gelditu direnek zer dioten. Zuzenda Frantzia horikaltzea goxe zerdi Irak, Pilda itxean, Pili Gabe, eldu zaizkun haur eta emaztez, gogoan izanik ere obezuketela egonik bere errian. Ango politikero xaltxeroak ere badira, dinak soldadoa erraintzinduz, Kataluniako diende hilzaile, harimare guziak segordinen zaizkula, baitakite zerluketen sortea anegunez. Hek oro, beharko bote ditugu atxiki gero? Untxagintezke hori, gerostik, historiak, atxe handi batekin, beste begi batzuekin irako jarazten dizkigu garaian ajuntak ziren itz horiek. Ara ere, duela irurogeita mabostorteko itz horiek berri zentzun ditugu azken aste eta egun horietan. Franzian bat ere, Europako beste egialdetan aldetan erreakzione eta diagelak pixkatez berdinak baitira. Eta argazki batek gauzak aldatu ditu. Argazki batek, titul batek eta ziendependent English kasetak egin hautu editorial hausakta. Fite zabaldu dena xale sozialen bidez. Adibide hon batera kusteko bai mundu aldatzen alduera. Ara hemen beraz kazetarien lana balloratu nahi zuen kronika itixo bet beder iritziaren tartean eta lasteear gurekin gomita Atlantikaldia aipatzeko Atlantikaldia egnterian abiatuko den festa ostegunean laura gurekin izanen dugu uh, beraz festivaleko zuzendaria laura landa. Social Club deitzen talde hau Mr. Mr. Kantoarekin eta Venezuelako talde hau Atlantikaldian izanen da justuki Asteburu untan hauek larun batean arituko dira Itzordua justuki orain aipatuko dugu xe eta xun gure gomita hemen baita Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Oskali ratietan Atlantikaldia, aipatuko dugu ahatzalde untan, Atlantikaldia, musika eta kulturaren festa, bigarren aldikotz aukten ere eginen da, irailaren amazazpitik ogei erat, ejenteria gunen nagusi izanen duelarik gurekin dugu, zuzendaria den Laura Landa ahatzaldeon. Arra ahatzaldeon, arantza. Ejenteria, itxasontziaren... Eta itxasontziaren arteko lotura hori, ere azpimakatzeko da, Atlantikoa aipatzen dugu, Atlantikoa guretzat xoko berezi bada zat, baina Atlantikoa ebe, gune oso handia da, Quebec arte iten dena, besteak beste, eta hori da ere, ekitaldi hortan, e pixka bat lugalde guziak unkitu nahi direla. Bai, gende asko galetzen digua ber, eh, Errenteria ez ezta kabula eta zergatik e, Atlantikaldia de Itzuriko jaialdi bat, ezta? Mm. E, eta bueno, usten da bermentzekua dala, ba, ba Errenteria eh, begira garatu zala, Errenterian zegoen eskualdean eh, zegoen hitzasorako sarbide bakarra, portua zegoen eta eta hitzasontzigintzak Euskal Herri mailan ba, ituntzigintza gune garrantzituuenetariko bat izan zala. Hori dena nolaabaita astuta dago eta eta ohiragan guzti, guzti hori errekuperatu nahi da jaialdi honekin. E, eta bueno, Hortikan sortu zen Atlantikaldia deituriko jaialdi, Jaialdi bat sortzearen ideia. Mm Hor, -hmm. oh, Atlantikoa izaiten alko bakarrik Euskal Herriari lotutako gaiak aipatza, baina nahi da nazio artea unki ere, Ekitalionekin. Bai, ala da, Arantza, porque, bueno, e, alde batetik aurrek urtian, gure saiakera izan zan e, ezagutaraztea, ez? mm -hmm. ezagut izan dizudan, errenberiak dakan itzazoarekiko harreman hori, ezagutaraztea izan gure gure helburua aurten e, horri jarraituz, e, nolabait Euskal Bala, Balezale, Balezaleak e, do Balezaleak ukizituzten bidaiei erreparatu nahi izan diegu, ez, eta beraiek beste herrialde batzukin elkaru ulertzeko sortu zituzten hizkuntza e, bereziei erreparatu diegu, pitgin izenekuak. Mm. E, eta, bueno, pos, nolabait hor, horregatik atlantikoa hartzen dugu, eta eta E, Itza elka, elkarrizketak ditu diogu horurtengo edizioari. Eta, eta horrekin nahi deguna da herrialde bueno, ba, desberdinetako artistak eta fusionatzea eta herrialde desbereininetako kulturak ere ezagutzea eta, eta elkarrizketa horiek sortzea kultura, kultura mailian ez da? Hori da azkenean uh, berezia da lotzea kulturalki uh, Atlantikoaren bi aldeetan diren populuak. Bai, bai, ala da, e, hor hartzen ditugu Atlantikoan dauden herrialde guztiak, eta, bueno, a, jarri genioan abizena, edo Atlantiko izan, eta da, e, Atlantikoko herrien musika eta kultura jaialdia. Horregatik, mm. bueno, baguretzako zo garantitua da, herri e, hoien kulturak ekartzia eta eta aurten bereziki bada esan dizudan bezala herrialde e, desberrinetako artistak e, balkarrekin lanak e, fusiona, fusionatzea eta estilo desberrinetan aritzen dienak ere ba Nola baiteko ba, elkartrukea, edukitzea. Finlandiatik, ikusten nota hor talde bat, zu, talde bat badela, Venezuela-tik, hor musikak ere leko ondia badu, eh? bolikostako musikariak, euskaldunak ere, kalakan taldearekin, nola lortzen da, orako, nola egitutu zua, autuak azkenan, zain beste musikaria, inbeste kultura desberdin dira, la ere Atlantikoaren inguruan? Bai, bai, bueno, ba, zaiatu gea aurrek urtean eh, hainbat herrialetako artistak ekarri genitun, aurten beste, bueno, bez, beste, bai, beste herrietatik ere ekartzea saiatu gea, e, eta, bueno, esaten dizudan bezala, ba, ba, ba, dibidez, aurten dauden artista batzuk egongo dia, egon bat gutzi batzutan aurretikan erresidentzian, mm -hmm. elkarrekin, eta prestatuko dituzte, ...kontzertu bereziak eta bakarrak, ez da nahi dut. E, hemen Atlantikaldian ikusiko diren kontzertu batzuk... E, ...bakarrik Atlantikaldian ikusial izango dira. Oza, bere, Atlantikaldirako berezi, berezikiz prestatuak izan, e, diat. E, adibidez, kal kalakan dauka daukagu zukezan desun bezala... ...horrekin emango diogu hasi era jai aldiari. Baina alakanek eh Bolikostako dobet ehña e, jardungo du egungo da eskenatokian eta eta bueno ba ez handizuan bezala erresidentzian egongo dieagungun batzutan, eta eta bueno bereziki prestatuko dute kontzertu hau Atantikalerako, eh? Ez mm -hmm. ordunez ta best uniqueuko kontzertu hau Eta, eta, bueno, ba, horrelako ba, fusioak lortu izan ditugu eta, eta hori oso, oso aberazgarria eta polita iruditzen zaigo. Mm, aigia hori guztuen Michele Txekopak, ere, beraz, sibrotar bat, Finlandia hartaldearekin hariko. Bartinarekin, bai. Bartinarekin. Bai. Uh, zer da hori elburu haolako trukaketak uh, sortzerakoan? Bueno, ba, eh, zan dituzan bezala, eh, elkart trukaketa horiek... Eh, aspaldean hasitzen, ezta? Osea, eh arrantzaleekin. Ordon, mm horri -hmm. e, heldu diogu, horri erreparatu nahi izan diogu eta eta iduzten zaigu e, bueno, ondo dagoela gure, gure kultura ezagutaraztea kanpoan eta baita ere kanpoko kultura hemen ezaguta, ezagutzea, baina zergatik ez, eh Elkar, el el el Carrisqueta oyek sortu eta ea zer sortzen orta, orta, orta, orta, da hortik ezta. eh iruditzen zaigu hori oso aberazgarria dela Eta nik uste dut horrela horre biziko degula la jaialdiko egunetan ziar. Egitara, uh, lodia, erraiten aldugu, ala ere, kontzertuak aipatu ditugu, ez tabaidak edo itxas elkarizketa horiek ere aipatu dituzu. Zinezko, uh, egitara, lodia duzue, iruz egunez, olako pentsatzuntan tantolaketa urte osoko kolan badela, ez, giblean? Bai, bai. Eta, bueno, guretzat oso erronka potoloa da, eh? Baina esan behar adakat, eh, erri ontako eragileak oso dinamikoak diala, eta, eta beraie, beraiei ere gauzatzen dela jaialdia. E, aurtengo edizioa, nia berrogei eragileak hartu, hartuko dute parte, o hartu dute parte jadanik, eta, eta bueno, eskertzekoa da nola zenbat proposamen bidaldi diguzkiguten eta, eta beraien lana, ez, jai aldian zehar. E, Bestaldezuk diozun bezala, bai, oso gitara potoloa iruditzen zekantolatu dela, lau egunetan e, larogei ekitalditik gora ditugu, eta gainera oso, oso anitzak. E, Muzika hemen aldiak daude, baina aparte baita ere dantza, erakusketak, erakustaldiak, taierrak aurrentzako zoko berezi bat baita ere eta bueno, saiatu gera ba, publiko mota desberdenei ere iristen eta eta gustu desberdinetako ekimenak e, osatzen. Mhm. Mm diren guzieri azkenean irekia den e, ekitaldia izai, nendela den dela jaitean dugu zuri Lauralanda berdin bukatzeko e, bai, zuzen gisa zaitugu hemen, baina hantzuk pertsona gisa, zer duzu bereziki hori txoiten, aste buru hortan, bada zuzulako, zerbait ikitaldi bat, konzertu bat ikusina iduzuna, absolutuki? Uf, zaila, darantzuten hori. <risa> niretzako ekimen guztiak oso, oso politak dira, eta, karo, e, e, oso, destakin nola esan, baina, karo, niretzako dana dira garantzituak, eta interesgarriak baina, Bueno, usted eh, bakoitzaren interesen arabera jungo dala, baina musikan nik uste oso egitarau potentea osatu dala, ordon eh merezi dula, pentsatzen dut, musikak eh, musika da gitaraua ezagutzea eta eta, eta gerturatzea, horre horrese bakarrik ja merezi dula hoiz du ditzen zait, baina hortaz aparte ere eh historiane eh, eh, kuriosoa gaurioso ere edo kuriosu adienek eurkituko dute ere nun, nun azetu ez, beraien kuriosidadia eta itzaldietan, Gero artisti, lo artistikoan ere, ba, ba izate izut ez, e, erakusketak daude eta dantza, manaldia, kordon... Iru ditzen zait, orri, guztu guztientzako gauzak egongo diala. Ia dena lortzen duzun ikusten, ez da egana. Horri da. Bo, Laura Landa Atlantik kaldia, gama zala ipatzen ginoen, biga genedizioa ejenterian, hemen ez da, urgun gainera, musika eta kulturaren festa izanen da. Ostegunetik, igande, arte, mila esker gurekin egonik, agatxalde hontan. Zuei, Milesker eta, bueno, eh, bakarrik ezatea, guztia konbiaturak zaudetela eta errenteri datortzeko egun oietan eta atlantik aldiaz gozatzeko. <laughs> Ados, mila zuri. Deitzen da talde hau, hau ere Atlantikaldian arituko da, eta behauek Finlandiakoak dira, irukote bat da, Kareliako izkeran kantatzen dute, eta Michele Txeko parrikin, beraz, Elkarlanean ere, konzertu bat eskainiko dute. Itzordu bat Laster Euskaligatietan. Bizirik, biziren emankizuna, hilabeteko bigarren asteleenean. Aldi untako gai nagusia Alternatiba edo alternatiben egiskak Eta bereziki alternatiba garazi Bizirik biziren emankizuna, kizuna Irailaren hamalauan astileinarekin Agatxeko goiti Eta horrekin nagurtzen gira, beraz, ramezara, charri bizirik emankizuna, zazpietatik haintzina, eta nik bihar itzordua maiten dutzi, Euskal irratietan bostak eta seiak artean, gure gik momentu haukaren dugu, eta entzulearen iritzia ere bihar, seiak Euskal irratietan!